Klima aldaketa aipatzerat goaz Goenlandeko homa urtzen ari da urtzen fite gainera. Dola Bite Naitzsche deitu aldizkarian agertuden ikerketa batek, ondorioztatzen du Gibelerat egiteko biderik uzten ez duen egitmoan urtzen ari dela. Goizuntan gure gomita Nicokolas gonyi egunan. Bai, Nikolas bon, gure usaiako kronikaria, zu e, ikerlaria zira, azti egituran ari zira, e, itxasoaren inguruko ikerketak egiten. Biziko kidea ere bai, e, ara, e, ipatzen ginuen e, e, ikerketa horrek, joen landeko e, hojomak urtzen ari direla biziki fite, berotegia efe, berotegi efektua eragiten duten gasen isurtzea gelditu zere, Iso txapel hori urtuko dela, hori ateratzen da. bon beldurkajia da, hola, irakujita. ze Zeran behar dugu, ondori horiek katastrofikoak direla, Nikolas Goni? Bai, hori or azken ean, e, ondorioa da e, inglesez tipping point, edo ezkarazak bala uzkailketa puntua ba, gain ditzen ari, ari dela Groenlandiako izot, izot geruza. Uh, olako uzkailketa puntu desente daude, eta horietarrik bakoita gainditzen denean, uh, ondori jo bat du uh, klimaldaketan, eta klimaldaketa ba, progresiboki uh, gertatu baino, baditu ba hola, ba, acelerazio momentuak, eta, eta kaso hartan ba, ikerteta honek erraten zuen hori uh, ba, ba, groenlandiako ormategiak ba, gibelaka iten dutela uh, lurretan uh, barnerat, eta, eta dinamiko hori hasia zela bimilia, bimilia eta bortz tartean, eta irakosten dute, ba, naiz eta, uh, eta azaleko urtzeak elditu, ba, eh, gibelerako dinamika horrek esekituko duela, eta hori izaten aldela, hori, bo puntu bat, berte uzkaik puntuak direa dibidez Uh, Antartiko Mendebaldeko izot geruza. Uh, hori ez da anyongi ulertua, anyongi ezaguna, baina uh, dinamika berbera hartzen badu horrere uh, ba antzeko antzeko ondorioak izanen dire. Uh, Berte euskailketa puntuak ditugat dibidez uh, artiko itxaso izotza, edo berderat la bankiz daitzen dena. Mm -hmm. Hori uh, urtzen bada hori uh, ere nabar Uh, gehiago urtzen da gaurko udan uh, azken ko udetan uh, duela haugoi jogeitamar urteko udetan baino, uh, leno ur, za, ditu normalian zazpi milioi kilometro karratu neguan eta udan duela hogeitamar berrogei urte uh, oie, zazpi milioioen milioi bat urtzen zen eta gero neguan berriz, uh, berriz formatzen zen, eta guain urtzen dire bi, iru, mm. lau milioi uh, urte batzutan, eta arriskua da, ba, ainbertze urtzea uh, gero um, neguan ez dela, ez dela berriz formatuko, eta hori ere litaike, ba, e, puntu bat uh, klimaldaketa azeleratuko duena. Mm. Isoz eremu horiek, bom, pixka bat uh, urgun ikusten ditugu, Baina, datu horiek ikustean, ondorioak izanen dira mundu guzian, hori urtze hori, ara, gibeleat egiteko biderik ez izaite horretan, ondorioak zabalduko dira askifite? Bai, ondorioak, ondorioak nahiko komplexuak dira, klima da zerbait oso komplexua, elementu hainit ditu, eta eta hori, ba, sistema komplexu guztiak bezala, horien zati bat uh, ukitzen bat duzu, ba ondorioak ditu inguruko hainbatetan, eta eh, hainbat hoietako bakoitzak ditu bere ondorioak, eta bat, azkenean bat aiteko da uh, domino lerro bat bezala uh -huh. izaitia bat bat ukitzen duzu lait ondorengoak erortzen die, baina kaso hortan ez da lerro bat bakarrik, baizik eta hainbat lerro gurutatzen dienak, eta, eta domino bakoitza, Badakizu guti gora bera zenora bidean eroriko den, baina ez zaudera bat si jol, eta badirea inzertitu da hini. Mm. Domino horietarik ori bat, mailaren goratzea izan daiteke? Bai, hori izan daiteke, hori ba, ba, hori eh, guain eh, demostratua ba da, eh, nahiz eta eh, berotegi efektuko gasen isuriketa gelditu, imaginatu, ba, E, gelditzen ditugula e, gaurzik bihar, bihar arte, e, ba, itxasua den e, mailaren igoera basegituko du, a, mendebuka erar arte eta eta gehiego hori e, bultzatua da, eta ez da geldituko, baina bakarrik guain eragiten aldugu honen igoera ez ez saluegia izaiteko. Mm. Eta direz, eraberean dugu karri laura hurrakana Uh, estertu batuetara izisten, eta dola guti Kristof ba, Katsu klimatologoak alternatiban gurekin apartartu zuenak, erratzen zuen uh, ez dela siur uh, klimaldaketak sortzen dituela hurrakan gehiago, baina uh, oengo hurrakanak dide um, uh, duela berrogoi edo duela mende batekoak, baino kaltegarriagoak uh, bi arrazoien gatik, uh, alde batetik itxasuaren maila igoda Eta orduan erortzen den euria eta uholdeak ba, zailago dute lurretik e, itsasora eliminatzea izuritzera. Eta bertaldetik atmosfera beruago izaitagatik e, Odei geio, ur geio, e, odei forman e, edukitzen du. Eta horrela e, izanik ba, euri geio botatzen du eta uholdeak kalte garriakoak ditu. Konsientzia mm -hmm. hartzea... Bon, bada hitzetan bederan, eh, mundu mailan eh, eh, jendeak eh, badaki, eh, klima aldaketa badela, hori duritzen zaitazteko. Hala ere aldaketa handiak, Funtzeskoa aldaketak, ez tira abiatuak, ze falta da, zuru ustez? Uh, Azkenean, ba, klima aldaketaren ba, ulertzeko ulerzeko, oztopo handinetarik bat da eskala. Da planetaren eskalako... Da, dinamika hondibat eta pixkat beldurgarria ba, hasten begara pentsatzen eh, ondorioz edo duzitan eta persoena bakoitza ba, oso tikiak sentitzen da honen hain zinean, ba, zeiten aldut nik eh, banakoitik bat eh, planeta hortan eh, ba, eh, klima laketa horren hain eta azkenan eh, percepzio eskala da eh, arazoa baina eh, azkenan E, lotura zuzena dute ba, tokian tokiko egiten diren gauzak eta, eta, eta klimaaren dinamika globala e, irudibat, irudibat harteko e, zure baratzea ba, lurreremu bat da baina zure baratzea ez da bakarrik lurreremu hori dimentxo bertikal bat du ere horren gainan atmosfera duzu eta, eta zure baratzearen gainan den atmosferaren zati hori Ba, Klima aldaketa bairatzen du, eta, eta horren ondorioak ere ba, zure baratzak eta zure uh, eguneroko bizitzak bairatuko ditu. Eta ba, irudi hori hartuz, ba, pixkat mm, lagungarria da ba, eh, dinamika eh, ulertzeko eta loturak ulertzeko batokiko eskalan zer gertatzen den eta eh, planetaren eskalan gertatzen deraren eh, artean. Eta um, azken urtetan izan da ez tabaidaniz uh, balteden oaindik uh, garaiz edo, edo berantegi uh, klimaldaketaren aurrean uh, zerbait egiteko eta bizin erraten dugu eta eta jekeko klimatologoetan erraten dute ez dela uh, berantegi zerbait egiteko eta beti izan endida uh, paradak ba, uskaitu hoiek saiesteko eta dinamika hoiek uh, Uh, manxotzeko uh, eta hori, um, babatzuk, adibidez kolabogoak edo deituriko horiek dute bauain, berandu da zerbait egiteko eskala globalean eta hasi gaite zen tokian tokiko uh, erresilientzia edo mm. uh, eraikitzen Egokitzen baina, mm. ba, mm. baina azken ean uh, eh, tokiko eskalan egokitzeko iten duzunak uh, Eta, eta klima aldaketa e, murrizteko edo e, berotegi efektuko gaxak e, murrizteko iten duzuna, hainitzetan konkretuki gauza berada da. E, izaten ba, erbarin bada hori ba, ba. etxen e, e, isolazioa gauza nahiko simple bat, baina honek laguntzen dizu e, gax, e, beroteta gaxen e, isurritzea e, murriztea eta eraberean, Balima dire da ontan bezalako beroak ba, uh -huh. etxe barnean erresago erretsago pasatzen da demoraldi hori. Uh, izaten al da hori batki tokiko, tokiko monetak edo ekonomiaren birko piratetzeak egiten ditu ba, gauz kilometro gutio uh, egitea eta orduan horren ba, uh, garraien uh, uh, isuri tzen tipitzea, uh, eta era zure lurraldea beresilnteago ba, bihurtzen du, Uh, etorriko diren uh, arazoei uh, aintzinean. Mm. Uh, izaten aldauri balaborantzaren uh, lurrak hobeto uh, zaindu eta karbono ge gehiago izaiteko lurren barnean. Uh, lur osasun txubatek hobeto uh, uh, iraunen du lehorteak edo uordeak izatekotan. Eta eraberean uh, karbonoa irentsiz, uh, dori atmosferatik karbono hori kenduko du eta lagunduko du, ba Eh, klimaldaketa aldaketa lehunago izaitan. Mm. azkenean, eh, klima aldaketaren kontra eskala globalean itenduzuna... ...edo tokian tokiko zure ingurua edo lurrakdea... Eh, ...klima aldaketaren haintzinean eh, resilientiago izaiteko itenduzuna... ...da gauza bera, da biak bat eradoa. Ba, ederki, horretan elgaja goztuko dugu, Nikolas Goñi horretaraziko dugu... Uh, azti egituran ari zirela haitxasoa ikertzen duen uh, zentro hortan eta biziko kidea zirela ere Milesker uh, gure galdei erantzunik bestali bat arte ba, Milesker zua eta bertali arte bai